Seguim a la sintonia de la nostra emissora Avui és un plaer, compartirem música Com esteu sentint de, de fons i al començament Del nostre espai I ho farem un una empordanesa que ens acompanya Aquí a casa nostra, des de Pau, a costat de Figueres Una cantadora com la Rosó Sala Rosó, bon dia, benvinguda Hola, bon dia, gràcies Quin somriure que m'aportes És un ple plaer doncs, que ens acompanyes Per presentar, entre dues coses El que si no recordo malament és el teu quart treball sí. Quart treball que es diu Desirem mm -hmm. I que ens aportes Música com la d'aquest tema que acabem de mitjo escoltar, però anirem compaginant cançons mm -hmm. i, i xerrar a través del nostre espai. Parla'm una mica de Desirem, què significa per tu i què has volgut eh, donar amb els oients amb aquest disc. Bé, bueno, doncs el que per mi era important era plasmar... Uh, doncs, una sèrie de cançons que venia composant dels últims anys que tinguessin un aire del que jo havia anat recollint paral·lelament de la meva carrera, diguéssim, com a cantautora, no? que és la música més d'arrel uh, mediterrània, coses que jo, Clinkling clinc, així he anat com recollint a nivell de la música safardita o ara guandalusí i es poden trobar diverses referències a aquesta música dintre del disc, però la idea era fer-ho d'una manera que resultés modern, no, mm -hmm. no anar a lo, a lo diguéssim que estèticament es pot tocar aquesta música no? sinó posar-ho doncs, en companyia de, de l'Aleix Tobias i la Míriam Encinas Que tingui referències, vamos, no, amb el que Tobias sí, ha estat per exemple, fent Sí, hi ha una cançó, per exemple, que és com un intent de, de fer una cançó safardita no? llavors, mm -hmm. bueno Uh, utilitzant melodies semblants temàtiques, llavors hi ha també melodies d'ara bandalusis que jo li he posat uh, textos de Ramon Llull per exemple, però són diguéssim que no no, des, no, no, no són uh, diferents de la resta de cançons o i sigui, per mi formen un tot amb no? un sostrat de música pop, música folk o... mm, jo diria música més folk, més mm -hmm. d'aquí, però moderna perquè és amb... Uh, la Tobias té tot un set de percussió uh, des de la bateria més clàssica fins a instruments de percussió ibèrica i la Mèria Medicina es fa servir uns instruments que es que transporten a qualsevol punt del món no? des de la Dilruba, que és un instrument afganès violes medievals flautes de tot tipus llavors és una mica eclèctic però a la vegada és molt d'aquí jo, jo me'l sento molt meu clar. Eh, veig que la música és molt o, o l'intent del disc, les arrels són molt hispàniques no? parles dels safardites, parles de música mm. de vandalusi, etc etc. O sigui mm. una mica de la península ibèrica de la però península. de les arrels, no, no de la música més actual no, clar, clar, clar és com, bueno, no ha sigut una decisió que jo hagi fet diguéssim, gaire pensada sinó que doncs, vaig conèixer la Rosa de Saragossa, amb ella vaig aprendre molt de moltes cançons safardites acompanyant-la, sobretot amb ella tocant no? a duo, fent, fent gires acompanyant-la a ella i d'aquí, doncs, al pensar ostres, i aquests musulmans que vivien aquí, quina música feien no? i del preguntar-me això doncs, em va portar a, a Tolus vaig conèixer un noi que és prevera, perquè lamentablement va morir fa un parell de setmanes, tot just. Ens agreu. La Minci. Sí. I amb ell vaig aprendre de tot el que sé de la música... Els humans, jueus, perquè els afardites de fet eren jueus, no? Exacte, i, el, i els arabandalusis són aquells que... Bueno, de que, A Ah, que en aquest cas doncs, alguns van estar al Marroc, altres es van instal·lar mm. a Argèlia, i a Tunísia, em sembla, a Egipte ja no van arribar. I allà van mantenir totes aquestes tradicions que aquí desconeixem. I en allà és la seva música... Mm. Diguem, clàssica històrica, no? Diguem sí, sí, la, a, com es diu la música sobound, no? la música mm -hmm. elitista, diguéssim, la culta, no? Unes uh, cançons, per cert, uh, cantes en Safardí també? O... També, perquè el Safardí s'entén molt bé uh -huh. perquè és com el castellà, però He una mica més antic He escoltat uns àlbums fa anys enrere, però ara mateix no, no recordo De fet és el castellà antic, no? Exacte, sí, el que passa que, clar, l'haver marxat just en aquella època en aquell uh -huh. moment en què es parlava el castellà així i si haver d'emigrar, pues, l'han anat mantingent uh, en aquesta forma no? I ara es parla poquet, però encara es parla I tu parles en aquest disc, cantes en català Sí. en català antic no. també, perquè també hi ha en Ramon Llull també hi ha en Ramon Llull i Occitar, també hi ha un text d'Occitar una mica d'Occitar, preciós mm -hmm. sí, sí, sí. Uh, com has arribat a parir aquest àlbum? per Ui, què? Ja. com, com l'has arribat a... Uh, en portaves tres discos tu anteriorment han dit que sí. era el quart disc aquests tres discos anteriors mm. uh, són una mica els pares d'aquest bueno, tot el, mare, eh? tot el camí eh? mm -hmm. Eso, eh? tot... la trinitat no? <laughs> que arriba Um, jo crec que no es pot bueno, per mi seria molt difícil parlar de, de, de, del que és fer música per mi només Posant, a punt amunt, posant el focus en un disc, jo soc cada, cadascun dels passos que he fet i el primer, per exemple, La Ciutat Imaginària, és com d'una regla així més americana, més, més blues, no? El segon eh, m'ajunto amb uns músics de jazz italians i l'enregistro a Itàlia i és com un diàleg i fins i tot una tensió entre la cançó d'autor i el jazz, no? Fins que vam trobar aquell punt en el qual... Tant en Queco, que era qui me va produir, com jo em sentia incòmodes. Uh, I és molt bonic. I aquest d'aquí, doncs, ja fa quatre anys de l'últim disc i durant tots aquests quatre anys jo he fet aquest recorregut de, de, de, de cop, com mirar més, més aquí, no?, les arrels d'aquí. I, I no podia més que plasmar-ho, de fet, però també tenia molt, venia molt de gust que hi hagués doncs, material propi no? i cançons meves perquè de fet les composicions són adaptacions totes o són composicions originals o sigui, fins ara estem mm. parlant de les reminiscències de la, de la mm. música però espera, la, no, la, la lletra de la música és nova el 80% de la música i la lletra és meu, mm -hmm. és meva en el disc el que passa que sí que hi ha per exemple una versió de Morenica mm -hmm. uh, després hi ha un text de Ramon Llull que l'adapto a una melodia ara Andalusia argelina Uh, i un altre text de Ramon Llull que és so de composició meva i després hi ha una cançó un text d'una Trebairits uh, que són les trobadores occitanes um, que això és una versió perquè la música és d'un canadenc la resta, si no m'equivoco i no em deixo res tot meu. és tot teu. és sí. una historiadora de la música no, per res, per res, per res, per res no, no, però mira eh... no m'enganyis ja, eh? no, que, que, que el fem he estudiat molt, he estudiat molt però no em considero estudiadora perquè he estudiat fins a un punt que ja he decidit vinga cap a una altra cosa i el que m'ha permès poder fer això les cançons, és com que d'alguna manera sento que m'apropio una mica del que em motiva del que m emociona mm -hmm. per després seguir no eh, no, no, no, no em caso ets una testaulletes sí Musicalment. Sí, sí. <laughs> Molt bé, doncs eh, que continuïs bevent de tots aquests llocs on te vols veure i que això es tradueixi amb la teva música. i Ja estàs bevent d'algun altre lloc, ara? Bueno, torno de la Índia i allà he rebut algunes classes i, hòstia, ha sigut... Ha sigut de cop ha sigut descobrir un, un oceà musical que dic, ostres, que si em aquí no en surto. És que no tocaves amb una vida. No, música no m'ho acabo amb una una país, no, no, no, no, no. I, bueno, la tradició ara mandalusí és... És semblant, vull dir que són músiques modals que tenen una tradició de centenars d'anys i, i que per, per sentir-te còmode dintre d'ella has d'haver estudiat molt per això et dic que jo m'he aproximat i he ficat la punteta del dit esquerre, saps? I ja està. I has la teva cullerada, no, amb això? Sí, sí, sí. I això es ben avui en dia? Es, es, es pot vendre o hi ha circuits especialitzats que t'adiguin, doncs, eh, i pots anar amb aquest tipus de festivals que hi ha? Mm. Com, com, com ho vens, aquest tipus de no, música? No, no, no, no ho sé. <laughs> jo vaig fent, vaig fent i... Tu fas el que t'agrada. Jo faig el que m'agrada i intento també dirigir la meva carrera i que em contracti a tot arreu, els llocs que jo penso que em poden contractar. Després ja no depèn de mi, tots coneixem també el panorama, el panorama professional en aquest país, llavors penso que en altres països tindria més sortida i de fet quan he tocat a altres llocs com una, sento que en altres llocs hi ha una, una apreciació del que és la música del món molt més àmplia del que hi ha aquí. No? Perquè tu no ets paraquieta, no ets pas una noia que es dediqui només a tocar per l'Empordà, per Catalunya, diríem, mm. sinó que eh, has voltat mm. molt. Sí, no? he tingut la sort de trobar-me persones que m'han obert les portes a, a altres països, sí, sí, des de, he estat un parell d'anys anant molt a Itàlia, d'això neix el, el meu segon disc, um, després a Argentina, també a Alemanya he anat amb la de Saragossa, vam fer 40 concerts allà... Uh, també m'ha portat a Puerto Rico, a Mèxic i, i a Polònia he anat molt també a tocar amb una amiga, amb un artista que fa música juega també si portessis a la guitarra una desguiu com feien abans a cada país <ríe> no t'hi cabria eh? totes aquestes coses uh, la cantautora que ens acompanyen el dia d'avui anem escoltant mm. les músiques de fons i ara passarem a les cançons uh, doncs ha publicat 4 discos en 10 anys la producció és poca o suficient? Mm, no sé, és la que és és la que és. No sé, tu que coneixes més artistes, què no, diries? No, perquè n'hi ha que en un cada 10 anys i n'hi ha que en treuen dos, dos cada any. Home, si jo... tens coses a dir, doncs sí, però si ho has de fer per fer-ho, doncs... No, jo crec que amb el material que tinc podria fer un altre disc. Ara el que passa que produir un disc no és senzill, tant a nivell econòmic com després a nivell mediàtic o... Fins i tot en el procés mateix de fer-lo, gravació, arranjaments... i per mi jo necessito sempre agafar abans de fer-lo i després tornar a agafar aire. No? Mm. I això doncs, pot ser tres anys perfectament per fer-te com si són quatre mentre sí, el valgui la pena i sí. te sentis orgullosa ja intento el, el, el, que, el que faig que em convenci a mi i m'emocioni a mi inicialment i després bueno, ja confiar en que la resta també ho faci Rosa Sola, desirem aquest és el disc que estem presentant el dia d'avui a la nostra emissora però que a més a més volem que ella ens en parli una mica més qui són els culpables d'aquest àlbum a part de tu? Mm. perquè hi ha d'haver més gent no sé si a la, la producció però la col·laboració, m'has parlat d'artistes que t'acompanyen mm -hmm. amb aquest àlbum qui són? Bé, doncs a nivell musical eh, són l'Aleix Tobias que <coughs> fa uns anys ja que ens coneixem vam començar a treballar a duo aquestes cançons mm -hmm. i, i després ell em va convidar a formar part també de Coetus com a cantant que és, eh, ell dirigeix aquesta orquestra de percussió ibèrica que és una passada i que recomano a tothom d'escoltar i llavors quan ja teníem les cançons embestades en duo vam pensar que la Míriam que era una amiga comuna i descendent d'una tradició també musical molt potent els seus pares trobadors eh, bueno, l'Alfons Encinas i, la, i la Maria Lafit i allà des de petita que, que crea melodies i vaja, no vam dubtar eh, que, que seria un fitxatge increïble i llavors en trio, Funcionem així, els tres hem produït el disco. Cadascú ha portat el, el seu, la seva part. I després, per exemple, a nivell de lo que és la parestètica del disc, els collage els ha fet una, una amiga que es diu la Galana Collage, que fa collaàgia més és ballarina i n'estic molt contenta eh, pel que m'has dit, eh? de definir Rosó Sala com, eh, com un artista individual o com un trio doncs? no, jo definiria perquè són les meves cançons és el meu, mm. és el meu recorregut o sigui, és la, aquí hi ha les meves inquietuds tant en, en el que dic les meves cançons com en el recorregut de les versions mm -hmm. que hi ha però sí que és veritat que aquesta sonoritat no hagués sigut possible sense ells dos, així que per això estan aquí ben... ben... Sí, sí, els sí pots veure de de la enllà, per això t'ho demanava, perquè ho veig que estan eh, també presents, no tan, però estan presents l'Aleix i la Miriam dins aquesta portada del disc. Po podem, no? podem, podem veure aquestes cançons en format guitarra i veu, de ho seguiré fent perquè m'agrada i perquè a vegades també és necessari fer-ho així, uh, i així és com es van fer però realment en Trio és on agafa doncs, aquesta, aqu aquesta volada, no? Tota la sonoritat. Sí, en qui has col·laborat amb els darrers temps? Perquè, entre d'altres, llegeixo, ho has comentat ara, la Rosa Saragossa, però també la parla a la la Clara Pei, que també sí, hi eh? Sí, sí, amb ella vaig, fer, vaig, vaig posar veu a un un disc que es diu, eh, com es diu, es diu de les quatre estacions, ara no recordo com es diu. És un disc preciós on ell, cíclic que parla, mm. que és un homenatge a la, seva, a la seva tieta, que era pianista, no sé si era de la de la Frugell també la tiaeta no desconeix, però quan havia l'entrevista, demanar. sí. Bueno, i, el, eh, i amb ella vaig gravar la veu de l'estiu, eren a les quatre estacions. He col·laborat amb la Rosa, amb la Clara, amb la Júlia Valle, també que és una contrabaixista jazz increïble. Um, he col·laborat també amb aquesta dona polaca, que fa música yiddish. Després, amb qui més? Amb en Queco Fornarelli, el pianista, amb el que ha fet el disco. Um, treballo ara mateix amb la Tanit Navarro També que és una dona que és, bueno, la, la, cone... la comencen a conèixer ja per mig món Per les cançons que hem fet per Nadons I, i oberta a tota col·laboració Dius música yiddish no? és aquest... Yiddish sí, perquè Aquesta la... és la música israelí la... antiga La, la jueva no? Diguéssim que la música jueva és o safardita La tradició hi ha la de safardita Que era la que sortia d'aquí de la península mm. O l'eskenazi que tenen la, la música yiddish que parlaven yiddish que eren els que estaven més per al nord d'Europa mm -hmm. i aquesta dona pues, per raons així una mica casuals a la vida ens vam conèixer i, I ha sigut fantàstic sí, que treballar juntes si t'hauràs parlant un munt d'idiomes que parla poca gent no? al final <ríe> però un lio que al final no diré res no eh? <ríe> Faré la la la, i ja uh, Segona part de la nostra xerrada. Vull saber més coses de tu, Rosó, que ens acompanyes en el dia d'avui. D'on ets exactament? Ets de Pau, nascuda no, a Pau, o de, de Roses. Si de Roses de, de tota la vida. Pare de Roses, mare holandesa. Uh -huh. sí. uh, què has fet abans d'aquests àlbums? Com és la teva trajectòria artística? Pues, Com vas començar? Bueno, doncs el, la, vaig començar tard, perquè... Bueno, ui, finalment... No m'ho eh? No m'ho no no no piquis, que s'està portant molt <laughs> Vaig començar els vint i pico d'anys a decidir que, bueno, va ser quan vaig decidir que volia dedicar-me a la música, fins que no, aquella veu no es va fer molt forta, no?, que no la vaig escoltar, i, i vaig començar a estudiar al taller de músics, i anava, doncs, a fer una, una, una carrera més arreglada en la música, fins que vaig decidir que, que no, que no feia el superior i que tirava, doncs, pues, cap a músiques més això no? va ser al de conèixer la música de la Rosa mm. de, de descobrir la música antiga també i bueno, allà anava, anava d'un lloc a l'altre com una com una baldufa una posseixa buscant coses no? sí, i de fet bueno, doncs, per aquesta època era més o menys el primer disc així que sí i amb aquests anys eh, que portes aquests quatre àlbums no t'ha tirat mai la comercialitat? no mm, mm -mm. De fet, cada vegada em torno que no, eh? més selectiva no? amb, el que, amb el que escolto i no sé, no, és de, deu ser d'efecte professional, però cada vegada m'agrada més les músiques més del món, diguéssim, i menys el, el que lamentablement sentim més, no? Perquè hi ha poc espai per, per, per la música de... No, no, no és que està molt bé que no venguis per un plat de llentia, si és el que t'agrada i és el que tu vols, Sí, doncs, no, no, doncs i de fet, i de fet ni he rebut mai propostes de participar en cap orquestra, ni penso que ho rebi, perquè tampoc ni he estat molt en, en contacte amb, amb aquest món, ni... I, i, i tam, tam, no ho sé, crec que ja hi ha gent que ho fa molt bé, això. Jo ho faria d'una manera forçada i sentim-me malament, vull dir que no té cap sentit. Hi ha gent que li agrada aquesta música i vull dir que ho facin ells sí. jo he tingut el ple d'escoltar una de les cançons d'aquest àlbum eh, quan, quan ens va ser enviat que és la primera d'ells, Clar de Bosch que és la cançó que hem estat repetint més també llarg mm. d'aquests dies nosaltres i és una preciositat, per tant recomano eh, a tota sí. la gent que ens escolti que busquin aquest eh, desginyem aquest disc de la Rosa sola, aquest quart treball discogràfic de la cantautora que avui ens acompanya a la nostra missora i que cerquin les 13 cançons d'aquest àlbum per escoltar-les i si pot per comprar-les, cosa que també estaria molt, i oh, molt i tant, bé sí, que sí. Sí. i tinc tinc moltes ganes d'escoltar la resta de les cançons El que farem a partir d'aquests moments És escoltar una a una Uns instants, uns segons de cada una de les cançons I la Rosó ens explicarà una mica Uns uh, segons De cada una d'elles És com un joc, eh? tens uh, el temps que vulguis Per cada una de les cançons Si no t'hi estàs un minut, i estàs un minut i si t'hi estàs 15 segons, t'hi estàs 15 segons Però m'agrada que me'n d'elles Per tant, escoltem uns fragments de Clar de Bosch, de la primera cançó I després m'ho mm -hmm.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 Escoltem també eh, una altra de les cançons, i ara m'en parles, d'aquest Com un Estel Fogàs. Què és aquesta cançó? Aquesta cançó és una melodia, està inspirada en una melodia ara vandalusí, eh, bona part de la cançó. I, bé, eh, és una mena de mantra que jo em repeteixo a mi mateixa i també a l'altra, a la persona que en aquest moment m'acompanya, on li dic... Eh,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 aquesta cançó parla de, de bueno, m'agrada imaginar damunt de la mar, imagina't un munt de fruits, de pomes, per exemple, verdes, i no verdes pel color, sinó verdes perquè han caigut massa aviat de l'arbre que, la, que les... Que, que les subjectava, no? i bueno, pot, pot significar molt bé la metàfora de, una metàfora per parlar dels immigrants que, que moren al mar, pot ser molt bé també tot aquest, tot aquest coneixement que el creuament de cultures ha s'ha donat gràcies al Mediterrani, però que degut a guerres i degut a tota una sèrie de coses, doncs aquest coneixement ha quedat sorant, ves a saber on, no esperant que algú ho reculli, no? és com... Bueno, com una metàfora de, del mar i el que surt en ell, no? i que pots recollir, probablement, per l'altra riba. De fet, és el que som nosaltres, una corilla mm. de cultures absoluta, també, mm. no? Una barreja, barreja... Són pomes que han caigut avui <laughs> lloc, no? Tu més. Jo més, <laughs> encara hem de sumar-hi el que ve d'allà dalt, d'Holanda. Doncs ja m'ho explicaràs. Una de les altes com els arbres que ploran La quarta de cançó d'aquest disc és la que porta el nom de d'Il·luminar Amor. Il·luminar Amor és un dels versicles de Mica Mat de Ramon Llull que surt al disc i la melodia és una melodia argelina, ara o andalusí, que està composada amb un ritme de set, que seria tac, tac, això és set i la base rítmica és aquesta i en aquí va, es, va, es va desenvolupant la melodia Seguim repassant les cançons de l'àlbum Desirem, que ens ha aporta la Rosó presentant-lo a la nostra emissora. Desirar l'amic, eh, també amb música teva, però en aquest cas la lletra no. La lletra és de Ramon Llull, també, amic amat, un dels versicles, i m'agrada molt aquesta especialment, perquè parla d'aquest desig que tenia Ramon de marxar, no? d'estar en soledat per contactar amb amb, allò que està, o sigui, amb el seu amat, no? que aparell del Déu. Uh, i la necessitat que també nosaltres tenim o que jo he sentit en vida meva de poder allunyar-me dels grans nuclis per, on, on el soroll és molt bèstia no? a tots els nivells per poder després en soledat uh, contactar amb, amb, el, amb la meva part més profunda no? i per què no poder fer cançons com aquesta quan parles de marxar dels grans nuclis, de les grans ciutats o de les grans admiracions sí, de gent. Sí, no, ho vaig experimentar quan vivia a Barcelona, que vaig estar uns set anys allà i arribava a un punt que estava completament obstruïda a nivell creatiu i sentia que no, que no, hi, havia, no hi havia espai per, per, per poder expressar-me i vaig tornar a l'Empordà i això va ser de cop una obertura tremenda i allà vaig començar amb la música ara a Banda Lugit. I gent que va a Barcelona per precisament dedicar-se a la música, eh? Per compondre allà, suposo, Sí, és no? que, és, que és, és inevitable. Has de, has de trobar ja, el que la teu ognima mira... te demana, suposo. Sí, que jo ara des de l'Empordà, doncs, pues, contínuament, mira, ara vinc de Barcelona, vull dir, contínuament estic anar i venint, anant i venint, perquè és així, mm -hmm. o sigui, estem en un país una mica centralitzat en aquest aspecte, però has de cuidar-te, també, no tot... Sí, cu cuidar cuidar cuidar el que necessites a cada moment. Sí. Per socagès cu tmpnia de sonat un blau qual està tot sol, un blau està tot sol. Estem a la meitat del dia És que la sisena cançó és la que porta el nom d'Un bon dia ah. Il·lumina'ns, uh, Rosó, sobre aquesta cançó Un bon dia és una cançó que vaig escriure... Um... Observant les gabines llavor perquè per mi el fet d'observar-les eh, és com que em, és com un estat, com un acte meditatiu. No? Jo les miro i de cop la, la meva vista se'n van elles i tot allò no? I em pot com ajudar a sortir de, de, de les cabòries que jo pugui estar passant al meu dia a dia. Llavors parla precisament de les cabòries del meu dia a dia, però es va intercalant amb aquests punts de llum no? que és el vol de la gavina. Vol la gavina que si no la tens nihi ha al costat de casa teva, però és que m'han dit que pot ser molt agressiva també, sí. Molt agressiva, és molt agressiva. Però volant. Digui-li ja. la roba quan està estesa. Algú, algú que ens estigui escoltant poté pensar, mira, jo també les miro, però així caiguin, no? Són les cançons. Ja es fa i per tots, ja es fa per tots i totes. Vaig me que no havia tingut nens, vaig comprar-me una guitarra i vaig escriure un poema en verd. Hi ha una peça que és, que és un preludi. Que, peça és una introducció és, a, la a, la a la següent cançó. Següent, sí. Doncs tens el preludi A por mi ventana, que és una cançó que pel que veig doncs, és cantada en castellà sí. i que també forma part d'aquest disc. Parla'ns de, de por mi ventana també. Doncs, doncs uh, va ser el meu intent de fer una cançó a l'estil safardita. Mm. Llavors agafa temàtiques que jo he anat escoltant a les cançons que, que toco, um, com l'home que amb la guitarra, en aquest cas és una dona la que toca, el, el grup d'amics aquesta cosa de la seducció del mar, de la lluna i també la melodia, si escolteu, té un caire així com més folclòric jueu, així safardita així que bueno, a veure què us sembla Això sí, és la tradició de, la, de les cançons antigues safardites sí. Bueno, jo li volia donar aquest aire i només el col·locar-me en aquesta posició d'intentar-ho és igual si al final ho aconsegueixes o no, però ha sortit aquesta cançó. Anda y bebe de l'agua que me das. Anda y toma y sígueme el compás. Anda y bebe de l'agua que me das. En una ventana me puse a imaginar que de mi pecho empezaba a brotar. Sí, se'n diu aquestes notes que estem escoltant ara És una altra de les cançons Que cantada en lletra castellana Ens arriba des d'aquest disc Amb també música i lletra de la mateixa en Rosó Es diu Gussano Verde O altra mennita Cançó de l'oblit Perquè és tota la història D'un trencament Amb eh... Bueno, quan arriba un moment en la relació que ja no hi ha cap mena d'entesa amb l'altre no? que sembla que parlem llenguatges diferents i com cadascú dansa en un lloc, en un llenguatge que tu el veus i dius, però què està fent si jo no entenc res del que fa laltra. i això t'allunya eh, però encara que estiguis allunyat hi aquell cuc verd que sempre a les nits quan dorms et va com rosegant l'orella però tot passa i el temps ho cura eh, i aquest cuc cada vegada es va fent més petit fins que s'almenzi una cançó que té molta lletra, no és una cançó d'aquelles bàsiques que, que es va repetir molt, que dius, l'acompanyes amb tota una història. Sí, sí, sí escolteu-la, a veure què us sembla. <laughs> Por la ventana hay una nube de misterio que llena la sala. Estem escoltant les cançons de la Rososa, la que és magnífic, doncs continuem perquè encara ens en queden quatre per repassar i per parlar-ne. Na Maria és la peça que estem escoltant de fons ara mateix, en la qual doncs, també és una de les cançons menllevades que tu has, uh -huh. tens amb aquest àlbum. Sí, és un text d'una trobaerits, trobadora, uh, trobadora occitana, i a més és molt curiós perquè és un text d'amor d'una dona a una altra dona, amb la qual jo per això em va seduir molt el text, com potser el primer text uh, d'amor entre dones. To no ser. Almenys que, no que jo coneixem. conegui. Que coneixem nosaltres sí Biariis de romans. Biis de romans la troba Erits. Sí, sí sí el que passa que no es va trobar la música, només es va recollir diguéssim el text. I jo, quan vaig descobrir aquesta cançó, eh, pensava que era un contrafacte. diguéssim que, que, la, que el que jo estava sentint a Spotify quan vaig trobar aquesta cançó eh, era el text cantat, diguéssim amb una melodia també, de, de l'època, per resulta que no que la, que la melodia l'havia composat un, un músic canadenc actual, amb el qual doncs, ens hem escrit i m'ha donat permís per cantar aquesta cançó i de fet està encantat perquè de fet la, la música doncs, has adaptat aquesta mateixa que hi havia exacte, sí, bueno, és una versió meva d'una música que ja, que ja havia composat aquest senyor mm. en Sant Dagger que sonen vots, no, no, no amig de, de l'Alt Empordà, de la Rosó i el meu Baix Empordà hi ha el, el que és el Montgrí ah. i aquesta és la peça que ens aporta no ens parla del bisbe del Montgrí sinó que ens parla de la dona del Montgrí sí. seria el bisbe del Montgrí o la dona del Montgrí perquè vull dir la tradició oral sempre ens ha dit que és, un, que és un home i no només que és un home sinó que és un bisbe que està mort que té una panxa molt grossa que té les mans, té un ell molt gros i jo sempre mirant-lo, mirant la muntanya, sempre he vist una dona embarassada. Llavors, per què necessitem posar-li tanta roba amb alguna que ha despullat? És evident el que és, no? El que passa és que bueno, sembla que ens faci por veure una dona despullada, embarassada. Bé, bueno, jo sempre l'he vist, i aquesta és la història d'aquesta dona que està enamorada del mar, i el mar d'ella, però que ella porta a la panxa un poble que se l'està menjant per dins, llavors, farta d'aquesta situació, s'aixeca, imagina't la muntanya que s'alci, comença a ballar amb tots els elements que li giren al voltant I, i bueno i aquí és com un guinyo també en aquesta deesa que destrueix per després tornar tornar a crear no? i de dir bueno, la mare terra és sàvia i sabrà col·locar les coses al la panxa Veuen el bisbe des, de, des del nostre Baix Empordà, però penso que des de la tradició de l'Empordà diuen que veuen altres coses. No sé si hi veuen la dona. Bueno, des d'allà sempre s'ha dit també que jo hagi sapigut el bisbe. Sí, jo tinc una companya a l'Escala que me'n deia una altra cosa. Ara no ho recordo, però em deia una altra cosa, que, ah. que allà a l'Escala ho coneixien com un altre nom. Li hauré de tornar a demanar i que t'ho faré saber. Si sí, que és, si a veure si segueixen la teva tradició també una mica. Estem acostant-nos cap al final, sentim uns fragments de la família. Potser quan sigui una... Recordaré de vosaltres com dolces pessigoles de formigueta pujant-me pel tron d'olivera. Potser un dia una petita part de mi serà peta. Parla'ns d'aquesta cançó rosó de la família que estem escoltant Bé, bueno, doncs és una cançó que va, va néixer amb el meu desig de poder comunicar al eh, meu nucli familiar, diguéssim, el que era per mi sentir-me part d'aquesta família i que amb, aquest, amb aquesta intenció inicial eh, doncs per mi ha sigut un viatge brutal perquè vaig poder acabar connectant amb una cosa molt existencial meva de què faig jo en aquí i què passarà quan jo ja no hi sigui amb el que sóc ara no? i bueno, la, el que acaba dient la cançó és que sempre el que quedarà serà aquest amor que va pulsionant tant ara com quan sigui un arbre com tots, no, tots els estadis de la matèria no? amant jo blanca nadir és com el sol de l'embera Acabem el repàs del disc de la Rososala, d'aquest Desirem i ho fem amb la darrera cançó que ens aporta, una peça que es diu Morenica que és la que estem escoltant Morenica, què significa per tu Morenica? Morenica és una cançó safardita és un gran hit de la, de la música safardí, vull dir que molta gent la canta i, i bé és una història, és un filtreig entre, entre un home i una dona i ell li diu li va dient coses i ella no sé, és com... Bueno, escolteu-la, escolteu-la. Però està cantat precisament amb, amb, amb Safardí, amb la Dino. Així que veureu la, la similitud que es, pràcticament no es pot entendre ava demanar perquè veig la lletra i és doncs, amb la llengua original, no l’has adaptada en aquest mm, cas. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. També veig que és dedicada a la rosa, Saragossa.. Oh, i, tant. Mm. Uh, I era que... una bona manera per tancar el disc per mi per com donar homenatge, per fer homenatge a totes aquestes sonoritats que a mi m’han inspirat i que, vaya, que està, el disc no està ple. Té un accent especial el seferdim aquestes cançons que has hagut d'aprendre. Mm, bueno, al llarg d'escoltar, Uh, cantants que, que, que canten aquestes cançons se't van enganxant però és bastant planer, eh? bastant semblant almenys jo ho he cantat així doncs heu vist com hem repassat totes les cançons, com hem parlat d'ella, com hem parlat de la seva música, de, dels seus orígens amb aquesta eh, cantant, amb aquesta cantautora que ens aporta aquest àlbum que pot ser que ens demostri el talent innat que té i que no només amb la, amb la música, amb la veu, que a mi m'ha encantat quan l'escoltat sinó també les composicions que podem, que podem sentir eh, posant punt final amb aquesta entrevista agraïnt-te molt que hagis vingut aquí fins a nosaltres i deixant-te doncs, que tu mateixa eh, t'acomiadis dels nostres oients de la manera que vulguis. Molt bé, doncs, Rafael i oients d'aquest programa de ràdio, gràcies per fer que la música tingui les meves cançons tinguin l'espai que, que, que, que es mereixen i, i fer-les volar aquí, en aquesta terra tan preciosa. tria tu una de les cançons que puguem eh, acomiadar a l'entrevista. Doncs, il·lumina. L'escoltem plegats. Sí. Moltes gràcies per haver vingut. Fins la propera. Fins aviat.